și în și pe pământ, tată, și sfânt. Bine v-am găsit iubiți ascultători a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Priotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va delecta sufletele dumneavoastră cu prilejul lecțiunii I-204, lecțiune care va debuta cu o meditație asupra versetului 26 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Dar mai întâi dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc felul în care un copil s-a întors la Dumnezeu. Copilul acesta era, din nefericire, sub influența tatălui său necredincios, un bețiv, un om, un om de nimic, cum spunem noi altfel. Deseori, tatăl acesta îl lua pe bietul copil în cârciumă, aducându-l în legătură cu plăcerile dubioase ale acestei lumi. Dar tot ceea ce a învățat băiatul în împărăția întunecoasă a diavolului, a slujit, în urmă, ca să se trezească în el dorința după adevărata fericire, bucurie și liniște. Astfel, într-o zi, în timp ce lucra în grădina unchiului său, vântul a suflat o foaie de hârtie la picioarele lui. Era o foaie din Evanghelia după Luca. A ridicat-o și privirea a căzut pe versetul din Luca 12 cu 7. Acolo spune... Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii O, și-a zis copilul, dacă îmi sunt numărați de Dumnezeu toți perii capului Atunci cu atât mai mult sunt numărate păcatele mele Și de câte lucruri rele nu și-a ducea el la minte în clipa aceea se vedea deja în fața tronului de judecată Dumnezeu, iar acest gând la a tremurat la a neliniștit teribil. Și-a făcut repede rost de o Biblie și a început să o citească. A recunoscut că era un păcătos vinovat, căzut sub o veșnică în cuvântul lui Dumnezeu și a citit acolo despre calea iertării. Apoi, prin credința simplă, în Mântuitorul a găsit mântuirea și pacea sufletului său. Dragul meu ascultător, cum stau lucrurile cu tine? Iată, ție nu ți-aduce astăzi Domnul în față numai o simplă foaie de Biblie, ci ți-aduce o lecțiune întreagă de 30 de minute în care asculți multe lucruri interesante și de folos pentru viața ta. Spre exemplu, afli ca și copilul acesta că dacă nu te-ai pocăit, dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă n-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca El să plătească plata păcatelor tale, atunci nu ai decât de să înfrunți moartea veșnică să fii depărtat pentru toată veșnicia de la fața Lui Dumnezeu. Astăzi ai prilejul acesta și tu, cum a avut și copilul acela de atunci, să lasă să se trezească conștiința în tine, să se trezească în tine gândul că tu ești creatură și că în ziua socotelilor, Creatorul tău îți va cere socoteală pentru felul în care ți-ai trăit viața. Vei primi tu astăzi cercetarea asta lui Dumnezeu? Iar noi cei care, din mila Domnului, am fost deja chemați, ne-am pocăit și am devenit copii ai lui Dumnezeu datorită jertfei Domnului Isus Hristos, trebuie ca și noi, la rândul nostru, să primim această cercetare cu privire la felul nostru de viață, dacă noi trăim sau nu ca și copii ai lui Dumnezeu. Doamne, Tată bine binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului de astăzi să fie o cercetare pentru fiecare din noi, în așa fel încât inima ta să se bucure pentru tot ce ai făcut pentru noi, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și trăind apoi prin El pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. În ziua, când cei lor s-a și lui se strânge în cerească patrie Când se cită numele acolo Numele fiecărui om de pe pământ din toate vremurile va fi citit în ziua judecății. Acolo vor fi două liste: lista celor mântuiți și lista celor osândiți. În care din aceste liste va fi citit numele meu, dar al tău, dragul meu? Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 26 din Ioan capitolul 18 unde ni se spune că unul din robii mare lui preot, rudă cu acela căruia-i tăiase Petru urechea, a zis Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Versetul acesta face parte din tristul episod al lepădării lui Petru, proverbială devenită deja așa cum l-am găsit descris în Evanghelia după Ioan pe care o cercetăm. Iată un prim gând. Marele preot, în vechiul legământ, era reprezentantul lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel pentru izbăvirea poporului de păcatele săvârșite sau de bolile care se iveau. Așa găsim scris la evrei 5 cu 1, 7 cu 25 și în alte părți. Deci era un izbăvitor al oamenilor din robie. Așa a fost el rânduit de Dumnezeu. Cu vremea însă, lucrurile s-au schimbat, pentru că în rânduiala lui Dumnezeu s-a amestecat omul. Marele preot, în loc să izbăvească pe robi, avea el însuși robi în casa lui. Cum să mai meargă lucrurile bine? Marele preot Caiafa avea mulți robi și unul din robii marelui preot este cel care a pus întrebarea lui Petru. Domnul Isus a venit să schimbe vechea stare de lucruri. Prin jertfa sa, el a devenit cu adevărat marele preot, izbăvitor al omului din orice robie. Păzitorii vechii stări de lucruri își vedeau amenințată situația și din pricina aceasta s-au ridicat la luptă împotriva Domnului Isus, hotărând să se scape de el prin osândirea lui la moarte. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase petru urechea, a zis Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Iată un alt gând Supușii marilor preoți pământești caută să prindă nu numai pe Isus Ci și pe urmașii lui care sunt urmașii lui adevărați Aceștia, robii aceștia sunt atenți la fiecare mișcare pe care o fac robii domnului adevărați și spune, nu te-am văzut eu Cu el în grădină Petru, la rândul lui Văzându-se descoperit L-a cuprins o mare frică Mai ales că el săvârșise o faptă În afara felului de a fi al Domnului tăia se urechea Robului aceluia Și tocmai aceasta îl făcea să tremure Frații mei să învățăm de aici să fim cu mare băgare de seamă la faptele noastre, să nu săvârșim nimic din ceea ce n-ar săvârși Domnul Isus, pentru că atunci, când vom fi tras la răspundere de nădejdea care este noi, să nu aibă deavolul vreun cârlig cu care să ne încurce și astfel să ne umple de neliniște. Orice faptă pe care n-ar săvârși o Domnul Isus, este o faptă rea. Nimeni din voi spune la... Întâia Petru 4 cu 15 și 16 să nu sufere ca făcător de rele, din potrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Robul spune, deci, nu te-am văzut eu cu el în grădină? Iată încă un gând. Și tu, dragul meu, umbli zilnic cu cineva. Întrebarea e, cu cine Ferice de tine dacă cei ce te văd pot să spună: L-am văzut cu Isus, adică trăia ca și Isus, în cutare și cutare loc și în prejurare. Să știți, niciun om nu umblă singur. Ori umblă cu lumea, chiar cu lumea religioasă, ori umblă cu Isus, care este deasupra tuturor stărilor din lume. A umbla cu Isus. Înseamnă a umbla așa cum este scris în cuvântul său, înseamnă a umbla cu adevărații săi urmași care fac parte din trupul lui. În versetul următor la versetul 27 din Ioan 18 aflăm că Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Aici Petru este icoana omului nenăscut din nou care nu se poate ține pe urmele Domnului Isus, deși pornește după el. Toate hotărârile bune pe care le ia nu-i ajută la nimic, ci mereu și mereu revine la starea lui de la început. Numai Hristosul din noi, așa cum este arătat la Coloseni 1.27, omul cel nou, numai acela nu se poate lepăda de Hristos. Noi însă, în firea noastră veche, mereu ne lepădăm, pentru că nu avem nimic comun cu el. Firea noastră veche este din sămânța primului Adam, iar firea noastră nouă, omul născut din nou prin pocăință, este din sămânța celui de al doilea Adam, cum găsim scris la 1 Corinteni 15 cu 45. Cei doi Adami n-au nimic în comun unul cu celălalt. Primul este întruchiparea neascultării iar al doilea, adică Hristos, este întruchiparea ascultării, cum vedem la Filipeni 2 cu 8. Ce legătură poate fi, deci, între ascultare și neascultare? Citim aici că Petru iarăși s-a lepădat. Și dacă n-ar fi venit ziua cincizecimii, adică pogorârea Duhului Sfânt prin nașterea din nou, Petru iar și iar s-ar fi lepădat de Domnul Isus și nu numai el ci toți ceilalți apostoli împreună cu noi și tot neamul omenesc ar fi făcut același lucru. Nu puterea noastră firească ne păstrează statornici în Hristos, nici înțelepciunea și nici râvna noastră, ci numai Harul Lui, pe care și-L revarsă necurmat peste noi prin Duhul Sfânt. Dacă suntem născuți din nou prin pocăință, dacă ne-am încredințat viața în mâinile Lui, și dacă, prin credință, privim necurmați spre el, atunci nimic nu ne va despărți de dragostea lui și nimeni nu ne va putea smulge din mâna lui. Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Petru, din neveghere, s-a lepădat de Domnul Isus, dar el, marele său învățător, a avut grijă să-l trezească prin cocoșul pe care l-a pus să cânte. Și noi a pus domnul un cocoș, adică cugetul, ca să ne trezească atunci când, în vreun fel sau altul, ne lepădăm de el. Totul este har și bunătate, milă și dragoste de nemăsurat din partea lui Dumnezeu. În versetul 28 de la Ioan, capitolul 18.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 Domnul Isus fusese de fapt Deja judecat și condamnat la moarte De către tribunalul religios Din casa mare lui preot Caiafa Cum vedem la Marcu 15 Matei 26 și în alte locuri Aducerea lui Înaintea scaunului de judecat a lui Pilat Ca autoritate de stat Era o simplă formalitate Dar trebuia să se împlinească Și aici planul lui Dumnezeu Așa cum scrie la faptele 4 Versetele 27-28 Într-adevăr Împotriva robului tău cel sfânt Isus pe care l-ai uns tu S-au însoțit în cetatea aceasta Irod și pila din pont Cu neamurile și cu noroadele lui Israel, Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău Așadar ne spune aici apostolul Ioan Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată Era dimineața Duhovnicește înțelegând lucrurile când Domnul Isus a fost prins și dus la judecată, el, mielul nevinovat al lui Dumnezeu, s-a încărcat cu păcatul lumii și s-a lăsat judecat și osândit pentru noi. În clipa aceea a început o nouă eră, au răsărit zorile dimineții, zilei fără de sfârșit, a împărăției lui Dumnezeu, căci timpul cât omenirea a zăcut sub robia păcatului și a morții, a fost o noapte neagră și plină de zbucium pentru ea. Ni se arată că ei, fariseii, n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. După datina evreiască, cel care intra în casa unui păgân ca la atingerea unui trup mort, devenea necurat timp de șapte zile. Cei care au adus pe Domnul Isus în odaia de judecată la Pilat nu voiau să intre înăuntru ca să nu se spurce. Vai câtă fățărnicie! Ei puteau să aducă martori mincinoși, puteau să facă o judecată nedreaptă, puteau să ia viața unui om drept, dar să intre la un om care nu era iudeu, nu puteau. Această purtare se cheamă a strecurați în țarul și a înghiți Camila. A păzi formele unei religii. Cu un cuget care se împotrivește adevărului, este un lucru care nu face decât să înșele, să împietrească, să orbească, să întărească împotrivirea față de adevăr și îngăduie săvârșirea păcatelor cele mai grele în ochii lui Dumnezeu. Lucrul acesta se petrece în jurul nostru pentru că trăim în vremea când oamenii au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea așa cum stă scris la 2 Timotei 3,6. Ei, deci, n-au intrat în odaia judecată ca să nu se spurce. Încă un gând duhovnicesc. Noi nu mai trebuie să trăim în odaia de judecată a lui Dumnezeu, pentru că în locul nostru a intrat Domnul Isus. El a fost judecat pentru noi. Păcatele noastre le-a luat El. Dacă primim prin credință ceea ce a făcut Mântuitorul nostru pentru noi... Nu mai venim la judecată, ci trecem din moarte la viață, cum găsim la Ioan 3, 18 și cu 24. În versetul următor, la versetul 29 din Ioan 18, aflăm următoarele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis, Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Haideți acum să vorbim puțin despre Pilat. Cine era el? Istoria spune că după moartea lui Irod cel Mare, adică cel care era pe tron la nașterea lui Isus, Iudeea a fost împărțită și partea cu Ierusalimul a fost pusă sub ordinele proconsulului roman din Siria. Peste Iudeea, era un guvernator. Proconsulul, care era atunci peste Siria, se numea Vitelius, care mai târziu a ajuns împărat la Roma. Guvernator peste Judea era Pilat. El venise aici în anul 26. Locuia de obicei în cezarea lângă mare, dar acum, în timpul sărbătorii Paștelui, se afla în Ierusalim și locuia în cetățuia Antonia. Pilat avea o fire aspră, brutală și îndoielnică, ușor de câștigat pentru orice rău prin bani și mită. Curând după ce a venit în Iudeea, a intrat în ceartă cu iudeii și a poruncit să aducă în Ierusalim scuturi romane împodobite cu chipuri și steaguri și să le atârne pe zidurile templului. În urma acestui fapt a izbucnit o răscoală și din porunca lui multor ali s-a tăiat capul. O altă faptă sălbatică a lui Pilat ne este arătată în Luca 13 cu versetul 1 cu privire la galileenii al căror sânge el îl amestecase cu jetfele lor. După trei ani de la semnarea sentinței de omorâre a Domnului Isus, Pilat a fost dat jos din funcția lui, în anul 36, din porunca împăratului Caligula și trimis în Surgion, în Galia, adică în Franța. Știrile pe care le avem despre moartea lui sunt nesigure. Se zice că s-ar fi sinucis. Dar ce însemnătate are pentru noi numele acestui om rău? Se întreba odată un om credincios. Și tot el răspunde. Numele lui trebuie să ne aducă aminte că, privit în lumina istoriei, creștinismul nu este o născocire, o poveste, ci un adevăr deplin și puternic. Așa se face că din pricina lui sus se mai amintește de Pilat, altfel de mult ar fi fost dat uitării. Revenim acum la versetul 29 pe care l-am citit. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis. Ce pâră aduceți împotriva acestui om? Pilat nu se sculase, fiind prea de dimineață, dar zgomotul mare izbucnit în fața palatului său l-a făcut să se ridice din pat și să iasă afară. Din mulțime se ridicau glasuri care cereau condamnarea lui Isus. Pilat le-a zis Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Căci lui îi se părea că Isus, care sta legat în fața lor ar fi un făcător de rere. Ce-o fi fost în sufletul lui Pilat când a pus această întrebare, nu știm. Poate că el a mânios pentru că l-au sculat prea de dimineață din somn, poate că a simțit ura iudeilor împotriva acestui om, poate că a aștepta vreo mită de la ei. Un lucru însemnat se desprinde însă din această întrebare, omul acesta. Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Pilat a întrebat în limba greacă, aceasta era limba cea mai cunoscută în vremea aceea, iar în limba greacă, pentru cuvântul om, este antropos, care, tâlmăcit, înseamnă privitor în sus. Așadar, întrebarea lui Pilat ar putea fi reformulată ce vine aduceți împotriva acestui privitor în sus. El n-a umblat după lucrurile de jos, nu s-a amestecat în treburile pământului, n-a făcut politică și n-a cerut nimănui bani sau alte bunuri pământești, N-a umblat să îi se slujească, ci el să slujească tuturor. Ce fel de vină, deci, puteți aduce unui astfel de om? Dar tu, dragul meu, aduci vreo pâră Domnului Isus? Aduci vreo pâră împotriva felului său de a fi? Dacă el... Cuvântul lui, adică nu se potrivește cu concepția ta despre viață, cu învățătura și rândurile din religia în care te afli, dacă nu se potrivește cu ținta pe care ți-ai pus-o și prin trăirea ta faci altfel, înseamnă că ai ceva împotriva lui. Cine nu adună cu el, risipește. Numai dacă primești pe Isus, adică primești cuvântul lui așa cum este... Și dacă îl mărturisești fără teamă în fața orcui, numai atunci poți spune că tu n-ai nimic împotriva lui și nu-i aduci nicio pâră. Iată un prilej bun de cercetare. În versetul următor, la versetul 30, citim. Drept răspuns, ei au zis. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Vedeți, iudeii n-au răspuns la întrebarea lui Pilat. Pilat întrebase ce pâr aduceți împotriva omului acestuia, ci ei au spus altceva în locul răspunsului. Atunci când ura și invidia se așează pe scaunul acuzării, nu trebuie să mai aștepți la adevăr, dreptate și înțelegere. Totul merge pe drumul condamnării la moarte a celui acuzat. Și dintre toate felurile de ură, Ura religioasă este cea mai neînduplecată și cea mai născocitoare de chinuri. Prin cele spuse, iudeii arătau dorința lor năvalnică de a aproba Pilat o sândire a la moarte a lui Isus. Dreptul de a hotărâ pedepsa cu moartea fusese retras iudeilor cu trei ani mai înainte, deci în anul 30. Acum era nevoie de aprobarea guvernatorului, căci Isus trebuia să moară cu orice chip. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale, spun iudei. Într-adevăr, privit din perspectiva planului veșnic, Fiul lui Dumnezeu s-a încărcat cu toate relele pe care le-a săvârșit omenirea în toată istoria ei. De aceea a și fost pus în numărul celor fără de lege, cum scrie la Isaia 53 cu 12, și s cotit ca făcător de rele. Datorită faptului că Mântuitorul nostru a luat asupra sa povara neregiurilor noastre, Luther zicea că Hristos este în fața lui Dumnezeu cel mai mare păcătos. Dumnezeu privește spre noi prin Hristos cel încărcat cu păcatele noastre și care le-a plătit prin moartea sa pe crucea de pe Golgota. Binecuvântat să fie El în veci, binecuvântată fie zjertfa sa cea mare, cuvântat să fie harul său cel veșnic în care am fost cuprinși de săvârșit. La versetul următor, la versetul 31 din Ioan 18, citim că atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Iudeii se așteptau ca Pilat să o sândească pe Isus pe temeiul mărturiei lor, fără alte dovezi. La romani însă lucrurile nu se petreceau așa. Pilat a înțeles că acest caz nu intră în dreptul lui de a-l judeca, de aceea îl dă pe mâna iudeilor să judece ei înșiși după legea lor. Cu toată împuternicirea pe care le-o da, ei n-au primit, aducându-i aminte de legile romane, care nu le dădeau voie să o omoare pe nimeni. Istoric vorbind, așa s-au petrecut lucrurile pentru că Dumnezeu le rânduise mai dinainte să fie așa în vederea mântuirii noastre. Înțelegând lucrurile duhovnicește, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, după legea în care trăiește omenirea, legea păcatului, nu poate trăi împreună cu ea. El este elementul străin de care ea, omenirea, vrea să scape. Luați-l și judecați-l după legea voastră. Și așa l-au și judecat Deși ei spuneau că nu le este îngăduit După cum s-a mai spus Domnul Iisus fusese de mult judecat și osândit la moarte În inimile iudeilor De care erau autorități religioase Ceea ce făceau ei acum Era doar o formalitate oficială Pe care trebuiau să o îndeplinească După legea cunoscută Nu le era îngăduit să o moare Dar după legea din inima lor Legea păcatului ei săvârșiseră deja crima. Adevărata judecată a omului este cea după legea din inima lui. După această lege, el judecă și o sândește mereu pe Dumnezeu și pe aproapele, chiar dacă, în fapte, nu se împlinește totdeauna judecata. Dumnezeu însă privește la inimă. Dragul meu, tu cum judeci pe Isus, adică felul lui de a fi în inima ta? Care lege domnește în lăuntrul tău? Sunt numai două legi pe pământ. Citește-le încă o dată în roman, capitolul 8, versetele 1 și 2. Una din ele se află în inima ta. La versetul 32 din Ioan 18 citim, Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Cu privire la Domnul Iisus, toate lucrurile au fost rânduite înainte de întemeierea lumii. În planul lui Dumnezeu erau prevăzute până în cele mai mici amănunte, toate câte țineau de întruparea, de nașterea, trăirea, lucrarea, moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus. Toate se împlineau pentru că așa a fost spus și a fost spus pentru că ochiul dumnezeiesc vede sfârșitul înainte de început. Pentru Dumnezeu totul este un veșnic prezent, numai pentru noi, oamenii, este trecut și viitor, timp și spațiu. Moartea Domnului Isus, timpul și felul cum avea să fie, a fost arătată în Scriptură cu mii de ani înainte. El era străpuns pentru păcatele noastre, blestemat e oricine este atârnat pe len și însuși Mântuitorul nostru a vorbit despre felul cum avea să fie omorât. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, spune el, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară, după cum am văzut deja la Ioan 12, versetele 32. Sau, cum spune la Ioan 3, 14, după cum a înălțat Moise și pe în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Domnul Isus trebuia să fie răstignit. Dumnezeu este acela care îndreaptă prejurele în toată această scenă. Fie Pilat, fie Iudei, ei nu spun și nu fac decât ceea ce va împlini voința lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu trebuia să moară ca un Israelit care a hulit pe Dumnezeu, adică ucis cu pietre, ci trebuia să fie pus în rândul făcătorilor de rele sândi de romani care înfățișează pe neamuri. Într-o zi, el se va arăta tuturor cu mâinile străpunse. De altă parte, în faptul că iudeii n-au primit ce le-a spus Pilat, vedem voința lor hotărâtă de a face să moară sus, căci spunându-le să-L judece după legea lor, Pilat nu le spunea că numai decât trebuiau să-l și o sândească la moarte. A trebuit însă să moară Fiul lui Dumnezeu, El, cel nevinovat, pentru noi toți cei vinovați, ca să ne deschidă porțile vieții din mijlocul raiului lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit pentru lucrarea lui minunată în care ne-a cuprins și pe noi. Încheiem aici, iubiți ascultători, programul I-204 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.